битися. Якщо ви вважаєте, що ваші конкуренти відстій, так і скажіть. Коли ви це скажете, то виявите. <кх> Коли ви це скажете, то виявите, що на вашому боці зберуться ті, хто вважатиме так само. Бути анти це чудовий спосіб поділитися і перевернути до себе симпатиків. Приміром, Данкін Donuts любить позиціонувати себе як анти Starbucks. Їхня реклама висміює Starbucks за те, що вони замість того, щоб називати порції маленькою, середньою та великою, використовують для цього терміни, придумані на основі ламаної, французької та італійської. У іншій серії роликів Dunkin' Donuts зосереджуються на тестуванні смакових якостей, у якому вони перемагають Starbucks. Є навіть спеціальний сайт dunkinbitsstarbucks.com, з якого ви можете надіслати своїм друзям електронну листівку з текстом на кшталт. Друзі не дозволяють друзям пити каву в Starbucks. Ще один приклад компанія Audi. Вони протиставляють себе старій гвардії автовиробників. Їхня реклама позиціонує Audi як свіжу альтернативу старим елітним брендам типу Rolls-Royce і Mercedes. Коли Lexus запустив систему автоматичного паркування, коли Lexus запустив систему автоматичного паркування, Audi відповіла рекламою, якій ідеться про те що водії Ауді – люди, які вміють паркувати свої автомобілі. В іншому рекламному ролику зроблено научне порівняння власника Ауді та БМВ. Власник БМВ користується зеркалом заднього виду, щоб поправити зачіску. У той час, як власник Ауді використовує це зеркало за прямим призначенням, Apple у своїй рекламі робить випади проти Microsoft, порівнюючи власників PC та Mac. Виробник напоїв 7UP на своїх рекламних плакатах заявляє, що вони антикола. Under Armour позиціонує себе як Nike для нового покоління. Усі ці приклади демонструють, що наявність мішені відкриває додаткові джерела енергії та напрямки розвитку. Поміркуйте, кого б ви хотіли взяти на приціл. Ви навіть можете позиціонувати себе як опоненти цілої галузі. Компанія Dyson's Airblade узяла за відправну точку твердження про те, що вся індустрія сушарок для рук – це одне велике непорозуміння, і почала продавати свою продукцію як найшвидшу та найбільш гігієнічну на ринку. А відомий виробник маргарину навіть створив бренд «I cannot believe it's not butter», помістивши назву свого конкурента, тобто важкого масла, на назву власного продукту. До того ж, коли у вас є ворог, ви можете розповідати своїм клієнтам захопливі історії. Окрема позиція дозволяє вирізнитися. Людей захоплюють конфлікти. Вони обирають ту чи іншу сторону. Розпалюються пристрасті. Це добрий спосіб, аби тебе помітили.